مابعدنا <مع> خير الحديث كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب من قال لي يؤذن في السفر مؤذنا واحدا باب اذان المسافر اذا كان جماعه <تصفح> مصنف علی رحمت دا بابون و ذاکلو و دیکی مصنف دا مسافر دا اذان خبرو تا تاروز کئی صد تفصیل تعداد دا مؤجنين. او روید چی زکر کئی دوستا دا مالک محفویر اسر روید زکر کئی او دا بازاري علي رضي الله تعاله د ذکر کوي هو سدي ابن عمر و مهم راشي نې دي نې دي بابو نې دي او نې دي نشته مسئله دي همو سني فقيه وکړو بځه دي دي چې دا اصلي مسئله ذکر کړل وي چې مسافر باندې ځانستې yana بې دې ووسته مسالې ته تعارف کړي چې آپه موสา پرخمو غښتدې مازان خو یو کس ځان وایې کو نام متادل ځان وله د مخدې دا یو کسکا دي چې اسه وایې دا چې مالک ابن حریث پروریت دا قسم الفاظ راځي خطورتا حدیثیت. فدیعوال کنام. خطورتا مالک محریظ کاریخی دفت کرده. فعزنا سمع قیما سمع امکما ابرکما فعزنام. ندر لیده لیده. ندر لیده خدون تا خطاب دیشت. فعزنام. او در لیده خطاب دو جنام. وزنی خلقو باندی خوابت خمره غلی دی. حضر عقید آخیل <سؤال> را غلی <سؤال> دی. جه ازان متعدده و سفر <سؤال> کی فکار جده که دوکسان جده. نسعی فازان سفر باندې با و لکڑه دی. تعدد دا غ سفر کې صغیره تسیی ته کتلی دي همسنی پھل رحمتن دی ورکا جدا تادید تسیی چې دی نه یو اصالته انده او بل تبع انده حکمنا تبع انده یو بزان کې او قبل بوسته پکې موافقت کېږي هو اصالتا شو بالصوت تبعنا لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب هو امام اصالتا شو اقوم جبت ولاد اللي غطبعا ده دي غطب باب دا مختر کو حدیث ترقی زکر کرد. سمات الحدیث کی تابیرات دید دا غا هم رغینلا شفا ازنا. و دا هم رغیلی چه فلیو لکم احدوكم. تا سورینا. فلیو ازن لکم احدوكم دا همرا. او روش تهوی لکم لکم جمع تابیرات اوکره هنی فجو ازن لکم احدكم ولی امکم اکبركم کم کم ده اوپد آغا بل حدیث کی اور پس حدیث کیاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبوت المتقاربون اقونا عنده من غنان و امذلی فشل سپی سارو رسول اللہ اسلام رحیم رفیقو هار کلی چم پم گمان شه چم اهل ترا بترا ورے دی اشتقنا اوقات اشتقنا نسالنا عمن تركنا بعد تاخير روك و تاس نرس سوري ها فاضلناهم نال تلاشي فاقيم فيهم معلم ام ام ذكرى شاهد مولا احضم ذي ذات يد الذني وصلوا كما रहे تهوني فإذا حذات الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويأمكم ربكم يا أمكم أكبركم بعده ورغي حالات السفر ديني دي دور فقط دي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أو> شب موتادت ترے پیسط دے رہ دریگا ہم احتمال دریگا نا کربیل مانا ہم کیلیش قدی تدریق پور شلی تاؤسون موسانی فالی رحمت قدی تیم باب کی اکشید و باب اذان المسافر اذا كانوا جماعه وجقامت وقد ابي عرفه و جماعه فتقليبهم و قول المؤذن و قول المؤذن لا هم مجرور کي في الرحال مرخه يا الصلاة في الرحال منصوب بال صلاة في الرحال حكم مرفوع شيء مبتدا وخبر شيء الصلاة تصلى في الرحال تصلى في الرحال ما خبر مجرد تصلى سمطالخ شيء قيد ورقه جو مسافر وهله اذان کوي چې جماعت دیر وی حکم څه دی یوه د نفس اذان حکم له دا, دا. دا, دا حکم څه ویل یيوه د مسافر د اذان حکم دی اته ده تا کېږي فزان واجب دی واجب د عاده هم چې بیا ځان او موجاهد وای چې د یاقامت اتمام د ځان لدې دي چې یاقامت ته شنه به بیا ده کوي دکلتام سویره راغې فا یا فال یو ازن احدکم دا امر صحیح دی د مې دادا چې اذان مصحح دی دويم قول دیوې عمر ده چې په سفر کې اقامت اکتفا کیږي شیبه ده څنګه ساده خپل تیم دی یو قول دی چې اختیار دی بین الاذان والاقامه د مخدوم لحسان قائ قاسم رايده ده چې ګټه فائدې په تمامه ده خير بنا بره تقدير بي اذان او بي اقامت جمعې نه پي ښاي خانم دایره کړې دي خو ځوانه ترک له مکروه دي هم تارو به راځي ته عمل به راځي چې ما صاف دي نو اقامت باندې کوي تنگ جمع حسن و قاسم ناقلی. دا اوم صابتا شلح چه موازنی و حضب ایو اذان کئی. دا سنه چه دیم موازن دیم دلتا خان ملوی گی خوات خوات جمعات که بیل بیل اذان کئی. السلام علیکم الحدیث فرمایا کی دادا لی امكما اکبركما معلمی کی ترجی را اکبر سنندا آسان مانیدہ لدينا ختم مرتبہ اعلم داغه یو غره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غبر پیغام د اې چا هم عالم دي هم اقرا دي هم په دې کې وراده رسول الله صلی الله علیه وسلم معلوم شو دا په زریری فائروییت قال کنا مع النبي اسلام في صفى فاراد موذن ایوذن فقال له شکاته صف باندې تخې شوې دي د ابن عمر درويته دا په زریری فائروییت محشته شوې ده موقيت کوي مشله وللیک میسه شاین ده یی دتاس کوه ګرین او د ابن عمر راوی تحقیق شو دی اس پګاتہ صفرا دی باب القلام فی دان الله سمباب دی بینه شما ہوئیخ بو سیګی بخاری کی ورا ہاں بدر کتم بدی کی زبقت تذاقم تورتاو صدا یوزل ویری شغری وَاَمْرُهُ رَبِّكَ بَأَنَّهُ وَهَاوَنَ وَهَاوَنَ وَلِيَّتَ بِلاَ ذَنبٍ وَيُثَوَا عَلَيْهِ بِذُنُوبِهِ وَكَانَ عُمَرُ بَيَجْمِ ذُنُوبِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّاهُ أَهْدِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَذِكْرِ أَبِي وَالْعُزَيْنِ وَقَالَ طَوْنُ الوُضُوءُ حَقُّ مؤزن فاها ها هنا وها هنا أليس معزين خلال يو تربيل تربيل تربيل هل يتبع المؤزن؟ بابي إفحالي باب هل يتتبع المؤزن فاها هنا وها هنا؟ بابي تتفع الشي مؤزن بخلاله لالي بابن هل يوطبع المؤذن دمؤذن ايتي باب احنا يتبعو يتبعو كرس مؤذن منصوب كي بابن هل يتبع المؤذن سامي بد مؤذن تابداري كي سنگة تابداري داروستنا بدل كي خاها و داده دخلي ها هنا ها اجابت ہو کئی سامی لیکن پده حرکات که هم موافقت که جیو تر تبل تر تصواری پده پور شیط آسو دائیو مصرح دائیو مصرح دایمه وعلى يلته په تو فیلازان اذان کې به اتفاق کړي اتفاق کوي او تر بل تر بل دا د دې دوه مسلو ته فارم مصنف عليه رحمت رو سمرفور حویږي کړې ده او جبې اجو ہے قوی عن ابيه جابو جحفدی علل هرای بلال <سؤال> یعذن فجعت اتتبع فاه ها هنا وهنا فیتفاطم راوی او دهغه دغلیسا دم فلتا ولا راتولا ددی هل جواب نعمش تعبید نسکو او تتقوم دتار پهندا معاذین تتبو کوي دخلیو سامی په صقړه لري او دې دفاع جوابم په نام شو به دفاع چې کوي په قبلینا جمهور مسخدای او کمه سدی شام شواکی وایسُنتے حیلتین کما حلول راول کی ارتفاظ تک صحیح خبر ده چې په یقامت عمد القری بن زمیل وترل خمسحتوی ایمه مالک دې تفادت تاریا مطلب کې خړاړه ولړنول او اتفاقه دا ثابت شو دیمه مه سره ته مو سنید تعرضو کو وایو کو خان ویرا له نوجهاله ای بهې په او دو نه سیکی ته بار راج وريدي دو اندامونه چغكين انه انه تصنيته ونه سیکي يه ده نم سیکي يه دهم بلال دسه کوله کني ابن عمر لا یای بالا سوی فی ونه ہی تا بو کو ته بو خود لي ده بلال ده اصر دماجه ده سوفيان هودو عبدالرزاقه موصولا للمخلقه ده. الفاغذ آده فخرج بلال يؤذنه فاغذنه فاغذنه فاغذنه فاغذنه فاغذنه فاغذنه فاغذنه في اذنه. بابو الشيقه انو عمر بلالا رسول الله اسلام ومركول بلالتا يبراحن يجعل اتباعه فيه. او زنی یو راوی کرای دیو اداه تا فاجلی سره اک فی او زنی فاین نو ارفلی سوتی کا پدیسا واز عشتیہی وجرادا چی داتم اوج دها واه چی ده اندرون رح ظاهری ددری دری منافی دی یوخ یو این فی نو یو ازنینی فهم چنی پا دیبانی خواه صل کترسی گی او په ان باندی حسن سوت را جی او حسن ازنین دا بانده بانده بانده غوالغوڑی چو پا دیبانی هوا نخاری او سوت نکرمی گی حلا ولدان شه کلر یو کټ حشردا شي شي کنا چې ځان لنور نه خارغي کوشش کوي چې زور لګايي چې بلې مواوري ځني کانا کانا شريا خو چدي نه غلي خبره کوي لکه ځني کانا چې ساده نه دمره پزور لګي ځان لنور دی ام ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت لري ابن سیرین نے نبی شبکرے ته قهر کړی دي مخبه قبلیه دا کاله سره یو کتا کړو ابن سیرین عم الخدا علی ذکر احیرت انت باور سے دنو گوته به وګونی کې راځي خو ڈاخ ڈيباني ڈي ڈي ڈخ ڈا ڈه ڈي ڈم ڈا ڈآ ڈآ ڈي ڈع ڈم ڈي ڈم ڈت ڈم ڈ ڈس ڈت ڈت ڈت ڈخ ڈ عیق <تصفيق> ڈ ڈه ڈس ڈو ڈس ڈم ڈف ڈر ڈه ڈا ڈدا امام ترزمی زمی علی ایل عمال عنده احل الهلم زنو دعویی ریچی اقامت کریم پاکوکون کی قووی تکریدی نیگه نا قول نده صحیح زنو دعویی ریچی اقامت کریم پاکوکون کی زیادت نده پکار امام امی افیسو بسید دعویی ریچی ایو یاد پاکوککی کی بانده کی دون خیل د عمال دا تحلیق مدین ویشه موصولا نقل کرده و عام ترجید و بلال مکتار لذاکہ بلال وید رسول اللہ سلام پا کې کی گوٹی خویی در ایم سلیت و سنیف علی احمد پا دی ترجیمت الباب کی تعالدو کل قال ابراہیم لاباسا یو ازدین علا غیر اوزوین وقالا تعالدو حق و سنتون اختلاف شد ابراہیم نفیع موسان ابدو مول مومنی رویت پی اصدیتران مخیقا یازکر اللہ علا کلی احرینی ہی توعالت شرط نرے رامیو ذکر دے محصر دے دے دے ایبنی ایبی شیبہ دا اثر چرے ایبراہیم نخی دا اثر چرے ایبنی ایبی شیبہ موصول ناقل او عطوى چه او دس سنت و اذا عبدالرزاقن ابن جراج موصول نقل کرده ابن جراج و ايما عطا عطوى و ايضا حق و سنت و مصنونتون دیکه رویات سعید ابن مصح بمشتاد عان ابو عراد محویت ابن حیام بشتاد اما سره دا شی رضی الله تعالی ان د مسلم او سن نقر کړی دی ترمذی یا کل علی کل حسن غریبی دی مساله کی اقرار شه اذان د قامت ده حدث الحد حدث اکبر ده اطوا و ضعی و باید شواب شاوی ازان اقامت دوان لپارا توحارت شرد دید سا حدش از غر او داکبرنا مالکیوی توحارت شرد دید پی قامت کې پا ازان کی شرد ندی سواحب دید دید ویان بغی بغی پاکار خدا چاہزا انتو طحارتی خوششت نده اما اقامت چده نکرسی ویدی دی مکوه دی اقامت بالاوزو اما جنابت چده نوپو جنابت ازان مکوه دی امائم احمد جائمی سغیر احب احب الا <سؤال> يعيد الاذان <سؤال> <سؤال> ماخذ خو خد چاذان مات کې کونی مات کې نو مځا صاحب د هدايت تمنا هي دې متوجه حق دا چاذان د جنوب دې تمات کې شي ها اقامت دنه مات کې اماره ویدو مل ممنی الله تعالی عنہ جث کل ها کل احیان کی د دې تخی شو د ماکه او مصالود طهارت کی د دې او د حج احمد غریب باب قول الرجل فاطمه الصلاه و کرها بن شیرین ان يقول فاطمه الصلاه و وليقل لنذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اهو بي قلاب سنا بن معين قل عبد سنا شيبانون يحيى بن انا نبي قال transplant اما نسل German اما الله لگارهم مقاتل تقول команд جان Ruday و افضلuh tradedöst فالتا افضلو يداهم و حلاك رس 이�گل و السلاتو فاءالاقم وsomو ادر ا Pla Ham اهہہ ما ص SANIPO را دیزنا با طرف رنجی دیزنا خلاساما محکی ویلیدہ شاہدان دا جماعت دا پارکیگی نو دا جماعت دا پارا شتیمان پکرگیگی نو دیدیگینا خلاساما محکی ویلیدہ خب این ملحوظ کی تنبیر پا تربیر تا بے زکر دیمی آوار جیماعتا خم و فسال و بے نشو بے لگا تنگ چالو کمران بے بے دعواب اشبت صلاة ویمخو دے دیجینا مصنیف انتقالو کخا بلی مسلیم ف دے دی کمو علی رحمتا قول الرجل فاتت الصلات وقال هاي سنين اي يقول فاتت صلات وليقل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم دال الفخذه ده حمذ تهجيب الفاظه بارده د الفاظ موهزق دی وای روس تمام دی باب قول رجول ما سل لینا قول رجول ما شپګیشتم باب دی قول رجول ما سل لینا اومنی دی را دا دا تحذیب الالفاظ تعلق قیدید. زنی کسانوی دا الفاظ غیر محذب دی. لکا عشا تا دا غیر محذب دی. ازان منی اقناد جرم دی وکره ابن سیرین، ابن عبی شیباد ابن سیرین دا سر نقل کرده دیم مصنب کی دورینا، اگر وی دا خلام د یاد دې نه الله من القول پسانه اقراد جرم کونی لیکن مصنفوی پیغمبر پیغامبر خپل کلام کې راغلی پیغمبر قال <سؤال> ايذا تهتموا صلات <سؤال> وعليكم سكينه فمعذركم فصلوا وما فاتكم فاتموا هم لذا هل را کوم ني دا موسنب بهدار فاض ويچو قول <سؤال> نبي صلى الله عليه وسلم صحو تاسو ویل دا قول نبي وزایه دری عبارت بانی اشکال دی اگر اشکال داری چریف نسیرین قول پا مقابلتا قول در رسول اللہ اسلام کی صحیح شو او در رسول اللہ اسلام قول اصحب دی اگر دیگر پا مقابلتا قول در رسول اللہ اسلام کی قول شی ناغکی باسس شحت رائش شی صحنه خدا عليمي چبن نسيرين پخوالكم صحيحاتشته په سوال پوښتوي تاسو ور داږي یوたり چې دا د مبارز په پړداه تا وی شو دي چې ډېر خلک چه دا صح په ود ني سيرين پخوالكم صحهشت دي نغدي بي سيرين پخوال کې صحهشت دي بېدا مقاتدار رضی الله تعالی تعالی دا روي چې په دې باندې مسلمان په سلسل بابونه ذکر یې لږ به متوجه شي ورسېباب په څو اوه چې دا ما کته سره خدا به رړ قال <سؤال> حدثنا هذا من قالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا زوريون قال ابن مصيبه نبيوره قال النبي صلى الله عليه وسلم هاوني زوري يا نبي الترمذي قال نبيوره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم لقامه فقموا لقرات وعليكم السكينه والقرار ولا تصوفوا ما دركتم فقلوا ما فاتكم فاتموه الله تبارك و هوذا ابو قتاده رضي الله تبارك قديك بتا سلو قال شيء شيء کم تحقیق پرویده مقتادہ او شوہ او تاسٹیب پرویده او هرکی حومی زکادہ بو اتا دروے چه دې په دې کالفه شو دې دروے ته د ابو هرره لفاظه جربار هغه الجبت منغورتا شور شغل اب وایو روانو یا رب ففتحوا سري يا واغد وتي ديم دي阿尔 فاز رب متوجي شي فما دركون فصلو وما فاتكم فاطمه الفاظ شرع لهم وما فاتكم فاطمه بعدي کې دا شرف آزاد مرجي وما فاتكم قوم سو ما فاتكم فاطمه ما فاتكم فخذوا مثلا من تر سره کې چیر اعلی اتمه کو دې ته وایي چا سر شو دی خو واقعته ورثاوی خدا خدای ته وایي چې دا تاسوږ غیر سرم غیر دا ورثه تاسو نه قضا شوې دي اوس مضبوط چ تک يې د دنا جي مان په هيسه چورون نو اي مام د دنا قضا شوې دي او کاردا چې دې مان قضا يو ويو خدا د خپل <سؤال> شان ته وګورونه د خپل شان خدا دی چې دغه شروع او پای د اتمام کوي فاطمه دا مذبقه دې نه مدریکه دا اول صلات ده خدای اخر صلات ده تابع مسګو مدریک شفیسا او زیدا وای مو پهې خلشان تبو وګورو مفت چې مو په دی چې اوس داخل <سؤال> شو ب دا وړ ن مود د مامون چې د نه تل د ته د په موه د ښ کهه کوي علي او سعد سعيد بن مصيطه حسن بن سيتم الغاشدي البشيري ابن عمر تمدي الشيري احمد ام الغرايره ده حنافه بن بنه دارا به د سفيان د مشيرين داخلک دا امام د اتباہدیا احتمام کا Thermaan امام کم من شد terminar ماصد ذا دام دی ریمام دا گھتابیری پاکی تابیری دا امام اخرنی من دی نهاد U هم اخرنی من دی چانتابیر میں بتا امام ت sculpt시죠 اخرنی من دن دا دا ہم اخرنی من دی دا چپاچگی نهاد ډاکره کا ته نه بکی کو یو رکا ته غیر کړو یو رکا د مولکه دیبا ته دو کې ټکو کې نه بل ماندو کې ای ما لیکه الرحمن صبح دای چې بای ته اقوال فرض اول بیت بای لا فرض فرض دی ته واقوال پټه حبوي او سورل هم وصوي ني تنه بليږي دا بنا پدېدا چې دا حنافني معنی دین دا هم مالا <سؤال> مشغلات مدرک درکو مدرک درکات دینو درکت تاعم کی کانم بابا مطایا قمون سیزار اول امام اندل اقامت بیقی قل عدسان مسلم بن رایم قل عدسان عشام قل اکتب ایلی یحیان قل انادللہ ابن ابی قضاعتا نبی قل اکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو قیمت سلات فرات اقوم ترونی مم باب لا يقوموا صلات مستاجن وليقم لها بالسكت والوقار وبئكل حدثنا ابن كل حدثنا شيبان ويحيى نبي لا النبي قد قال قال رسول دو قيمه الصلاه فلا تقوموا متثارون والد مسكين ترتیب ہے حسنه ترتیب محتمرات تغیر شبمان کے حسنه ترتیب دے ورا حسنه نو مقدمات د ا مان ذکر دي اجازه نه سب شي د قول امام فراشري کی دي پدې کېم په کار نه ور احباب استلال په د مخنه کې د کم جملې نه شفا غون نه لقا دا غو استلال د فر غون نه لره د یک دا ابو کتا درو رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قامت الصلاه فلا تقوم حتى تروني حتى تشممني به درو دی دا ابو کتا درین چ په سکینه او وقاعت او حسن ترتیب هو دره گئی اذا قامت الصلاه فلا تقوم حتى و وعليكم سكینه تابو علی بن مبارک دی تاوه شیبان متابعت علی بن مبارکم هم سنجدا اخذ سنجے اخذ حدیث شیبان یحیی نہ کرے دے دارقم علی ابن مبارکم اخذ حدیث کرے دے یحیعنا لا یادر مشکل نہ پی رہی دے دې ما ستاره چې خلکو کې فرا تفیتو هغه د او چې بنا رضی الله تعالی په اقامت او د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې رسول الله اسلام مره ووته نو بلال به اقامت د پاره پاتې دو ندانو خلک ما سم د سپار شه دن نو رسول الله سلام ته دا اج مو طریقه انتظار کوي چې زرا ور رسیدم نو تاسو به سب سے دا کوي ماته بلار نه بنځيږي سوسه ات دې نو داده اج مو به هم جوړي چې دا اس نومه ماته و دې گئی و ما به حاکمان هم نه گئی چیزا و منگو دری دری و او منگو او کوا سندن یا بداود کی دال فاظ مستدین اینکم لطاب حدونا فیعل الفارس و الروم ما و ضرمائی همون دسی چې کمرینې امام راوی یو خټې ټیک د دې شبي کو د کمرینان ناروځیو را او ځکه کله را پاتې ده پدہ مقباس سفونه برابرې کیو به به کار مشر کیږي حالا کو کم ټینک یو دیواله عالم د دې په کې مختلف کې د نړیواله <سؤال> د شمالي نیګي چې بعده تمامه اقامت به درن د نړیواله د شمالي نیګي په خینات په من کې دی دی دی زکای مې مایک رحمن الله عليه د لپاره حد متاینه نشته چا ویر دې چې کلام اقامت فروشه ابن ابي شيبا کي اور ايدي سيد مسيد نه دي عمر بن عبد رزي نه دي اقامت کوم کي الله اکبر نو کساندو دي حي على الصلاه حي على الفلاح سفنا برابر کي اوقات قامت الصلاه سن ني تو تريو امام شعبیس اب دار آئید اچنانا اقامت نا خفار اکشینوالا بنیت تری جایرام داغارا امام اکسو سبم دیل ترجیف رکلو امام برائشی سپون برسیتری اقامت کون کب اقامت کی دیر پسیلوستا قومو نیتو تڑی کنیتو تڑی قال عنه ثنا ابن عبد الله قال عنه ثنا ابراهيم بن خالد بن سالم كيف سار النبي صلى الله عليه وسلم عن رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد قيمت الصلاة وعدلت الصفوف فإذا قام يصلي وظمما يكبر سلام قال على مكانكم وما حفظنا على هيئهنا على الذخر قبل ان ينتبروا صلوى وقدت صلاه باب نيذا قال لي ما مكانكم ما يرجع انت زره قال عنه ثنا اسف قال اسف قال اخبرنا محمد بن يوسف قال عنه عن ابي سلمة ان النبي الرحمن نبي صلى الله عليه وسلم ما كنت فقال النبي دا دي ترجمه البا وحاصل موی ده مختیبار شم ترقيه چې د تعذيب لپاره اشاره دا حدیث خاندار خامو فصل مختیر شریعه په موافقه دي باب صحيح باب وقال قال حدثنا عبد الله <سيح> بن <بابا> عبد الله <سيح> بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن عن سمذ الله تبارك وتعالى قالوا قيمه الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى قال حدث ابن عياش بن الوليد قال حدثنا قال حدثنا هميذ قال سال ثابت بن قناني عن الرجل يتكلم بعدما قال وقيمه الصلاه فارد النبي صلى الله عليه او او او او او قیمت السلات <متسل> موسیلی با بابون دیقامت چوزه که دایو باب قکومین که اجنبی راگه دا نور چوزه که دایو معروف و مساله دا موسیلی فالی رحمت داگه مساله تا تاروزو معروف و مساله دا دا هم خلق کم دا دا با حدیث نقل دیم مسلم کی سړے وريده د جماعت نوتبادا ځان ماځګر کېمو نو به روي ام حدا قد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم تبعراني کې راو ورنمر شو راوېت لا يسمع النداء في مسجدين في ماجديت سمع, مخ.. سمع تذيب ور اخی لا غیر الا مناصحون دا مناصح تے اور ظہم کی لعله لفظ علت راشی بالکل وتیش اللہ پیغمبر اسلام پدوار رات کے واقع دغ حالات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه ته مخښوي د حدیث الفاظ مختلف راغلي دي ما کله حدیث ورشه دي په مبرحه د صلاة کې ور په مبرحه د مسجد کې ها او د دقه دی نو ته دي مسره ده هم علماء غسل خو روان نه دیلای الله پیغمبر ورو دي کو د دې لپاره وخت کو چې د لپاره ژوندۍ مړه کړو دا مسله تاسو موږ ښکړی وا چې د لپاره ته موږ نه دی رسول الله صلي الله علیه و اما نو باځه وي رسول الله صلي الله علیه و په زبون د لپاره خو روځ په کار دی د او رسېبا غو نا وذا کړو دای د دې لپاره وذا کړی چې د اذان اعدم مذکور ده اقامت اعاده نه ده مذکور رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم د تر هغه ده چې اني دې ویلي چې انا مکانیکم یی دی خبرم کړی دا خو رسول الله صلی الله علیه را ده باب الامام <سؤال> تاردل الحاجت بعد اقامة اینئی تاؤسو باب الامتالام ازاو قیمت الصلاة ومدعا قصد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بعد اما قیمت الصلاة خدا اقامت اعدان دران دران دریا حدیث شایم کوم د دې لیکري اقامت اعاده نشته ده اقامت کله اقامت ده به مجوري اعاده واجبه ده په حدیث په دغه له چې رسول <سؤال> الله صلوات الله علیه وسلام سره له دا سره څو کچ رسول الله د دغه سره تعلق قائمه خبره د مذکره څو کوی دادیواله په ملک مترو رسول الله صلوات الله علیه سره خبره کوله د تعلیف القرضه پره شدا په اسلام مت نه په دین یعنی وای کیری شي دا ملایکو هیشقال دا پېر کیږي چې ملایکو نه د خر کو څنګه د رجول د څنګه لسکي داږي یو ځه چې کیڅه حد په حالېږي به حدې علینا رجول نہ غالي سوېره کار شي په شکل دا سليمان یو کثراره کیږي زمنګ د پاره ژوند کی مراتب